قران محترم کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د 21 نمبر 61 چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډیر کې په اګست 2008 کې شوه ده د دې د ملایدو پته یسته ای اشاعه د توحید سنت 61 اینڈ سیریز ورکرز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جنگیرار روډ صوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 030157124 دری دیر شم نمبر آیات دعوت دشر قالا اوی یوسف علی سلام ایر بزما جیل غرد ماتا دا آغسنا یدعون نیئلے کدیو لما لرا بلی یعنی اغا دعوت دشر دل دا یدعون نیئلے مانا دشر یو مانا دا پریاد کول دعا یو معنی پریاد کل سورة العراف پینزم نمبر آیات اگورے سورة العراف پینزم نمبر آیات سورة العراف پینزم نمبر آیات معنی پریاد کل فما کان دعواهم نبسنو پریاد ددی کله راغی دیلا زمون عذابو دلته دعا پا ماند پریاد سرا یو ماند دعا توعاتو سورة النساء آیت نمبر ایک سو النساء آیت نمبر ایک سو سترہ کولو این یدعونا من دونه ایلا ایناسا این یدعونا دی تابداری نگئی سیوا دا اللہ نا ایلا ایناسا مگر دمرو و این یدعونا اینادعونا ایلا شیطوانا مریدہ دارن بی این یدعونا سیوا دا نا مگر ملو تا چیغے وی بیو خپل پل کې کی واوی دلتے خود ایناسا زنانو ته وایو لو د دې چیغه نه وی سي وادار نه مګر زنانو ته خپل مقام کي به تفسير کو واي يدعون دي تابیداری نه کويو مګر د شيطان سرکشو دل ته يدعون په معنا د طوا عترا دعا د دعاء دعوت د طعام دعوت د طعام سوره احزاب 35 نومبر آیات سوره احزاب دری پانزوستم نمبر آیات دو ایشتم اپارا وَلَاكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَدْخُلُو سو مانشوی يَا اَيُّهَا الَّذِينَا آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ إلا أن يؤذن لكم إلا طعام من غير ناظرين انه ولكن إذا دعيتم فكلوا دعوة لدعوت درکلی د فار د خوراک ګوره جدا جدا معنی شوه دا تقریبا اوه ت معنی د دعا مختلف زینو کی راضی ودعوا شهداؤکم رواه تازخ بالمشران سوادا الله نام ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یې صدق په قران کریم کې 155 کراته راغلي ان کنتم سوادیقین کچری تاسو رښتونی یاو فإِن لَم تَفْعَلُوا سَرًا زجر ورکې نن مونږه را دیتا مخې داوته کرکا دغه اوس راتنه دا فإِن لَم تَفْعَلُوا کچری تاسو دا کارو نه کا ولَم تَفْعَلُوا هِرْغِزَ نَشْکَاوِلِ فتق النار دان دا اور نو ساتے گوار دی آیتونو کی انسان لدریسی زنو پی جندل پکار دی یو انسان راغلی دا کم زینا ری دی, دی اسیگی کم زیگی چرت بزی انسانو دا چرت نراغلی دی چرت حسیگی دی چرت دا کم زینا راغلی اغیر ذکر کو الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وسی کی کمزگی جاعل حکم الارض پیرا شاو سما بنا دارنګ زیب چرتا فتق النار الٹی طرف تبذید داغیره لپاره تیاری وکا فتق النار الٹی اوریګه دور آغنا شیخ اشاق داغي ان ناس خلق دی بيدین خلق کافران ول حجاره او کانی با دی دا حجارتون خاص کیس مکانی دی او دا راته کارن دي کبريتو پای پای د ګغلو جوړ کارن دي چې هغه سخته ګرمي ورکون کی یو داغې ډېری غټې لږې زربلی دن کی بدبوم پیدا کې لوګې هم ډېر سخت وي او بدن پر ډېر سخت ځوخيږي مو من الای ته مونږه او تاسو ته نه جات نصیب کی وقود ان خشاک داغې خلقو کارن دي او عیدت تیار کړي شې دی ښا نه تیار لِلْكَافِرِينَ دَفَارِ دَا كَافِرُو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ اللَّذِينَ پا دے که اوز بشارت دی اوز زیر دی منون کورا داوی تا چه سوگ دا خبر منی دا او بودو دا اغید پارا زیر دی وَبَشِّرِ اللَّذِينَ زیرِ وَرْكَا لَا آمَنُوا چی مان رول لی دی واعمل الصالحات او عملك له الصالحات نو صالح کوم عملته وي دارنگه تفسیر بیزاوی او نور مفسرن نو الصالح عمل معنا ذکر کیا اس صالحات من الاعمال ما ثواه الشرع وحسنه الصالحات من الاعمال اوسوالحاتو من الاعمال ما ثوابه الشر وحسنہو نیکمل صالح عمل اغیتویو چې اغیت شریعت نیک ویلیو او شریعت اغیت خویلیو که یو عمل دی ډیر زیاد خولی تال همکاری او اغیت شریعت نیک عمل نه دی ویلی تاله ډیر خوکاری تاله ډیر خوکاری خدارنګي اشریعت هغه ته نیک نه دی ویلي او تی کین ته په ګوننګاری کې خا لکه زمونږ د فقه موتبر کتاب د هدايا اوی کدا عبارت دی ولاه تنفل فی المصلا قبل صلاه العید یو سړی د اختر د لمانځنه مخکې ادغا کی مزنکی نفل بنه کی وری بنه کی لکه د مزنما نه کی هغه دلیل ذکر لی لانه لم ينقل علی النبي الله علیه وسلم د پیغمبر نه نه په په پیغامبر نه نقل دي لم ينقل منقول نه ښا په دې کې بعضي خلک یې منطق جوړولو شروع کیو نو نقل العدم دی یو عدمه نقل دی نو عدمه نقل العدم دلیل پاره د ابتدا او عدمه نقل دا دلیل نه پاره د ابتدا کم دي کېږي لیکن اشاره تا وه کله په خلق لږه خلک عینایا شرح هدايت ذکر کړې دي وعدم پیلی هی يدل على اه اه وعدم النقل يدل على عدم پیلی هی د نبی رسول الله نے کار نقل ندی دا په دې دلالت کوي چې دا کار د شریعت کی شته دی نه کار, کار خوي بیا په صحابهو کړیو نو عمل صالح اږي ته وای چې شریعت اږي ته خوي دا رنګه د شریعت د قران او سنت موافق وی کما عقیده او کما عمل د قران او سنت مطابق نه وي او تخویض دا بیا بدت ګرځيخه دا رنګې لکا ا د اختر ورځ دا اختر پرد باندې وسړی سار وختي لړو او پېدګا کی پچغه باندې باندونه شروع وکړو نو دا بانک وړي لوی عبادت دی حدیث پاک راضي اتولو ان اتولا عناکن یومل قیامت ال د قیامت پرد با دا آزان والا دنگ غلی اولادی دون الوی مقامه دی علماء ذکر کئی پتاوی چه کم علاقی والا آزان پریخو دو نو دا وقت قاضی برای خلاب دا جهاد اعلان دي نو آزان دون الوی عبادت دي یو لوی دعوت دی پاکی حدیث پاکی را دی چه دا شیطان تر کم پوری دا بانگ اولی لہو زراتون تیزو ناشی لگی یه من دویسی او که یو سړی دا اختر مند کې باغ شروع وکړ خلک بوی دا کم لوي ونی دی دا لوي ونی وتاول وی دا نه ځکه زماده اقاین اندار دا نقل دی یو سړی ماځګر مازه په څو درېدو ماځګر جمع وشوا ډیر هغه ګډ کې ودری دو کله نې ته وترلو درځانه کوم دینو بیل مشيخ جوړ کړی دی او دا جاړی مو وخ کې برابر یو اروپ یو ايات یو حرکت کې نیمه سپاره بل رکات کې نیمه سپاره او په دې دکې مځاړی داموز به کبلېږي موندې نکيږي دا ولي نفلږي جاړي بګي اخلاص سره کوي او چونګي طريقات عاقي نمدار محمدي ربي نه دا الله یې سمبال لکه عبادت کړیا وعمل الصالحات دا رنګي یو سړی وي او يردا ماهم غو درې رکعت دي که له ډېر موکه ماشي او درې په پرځه پدایي وي په ګرکاتو کوم دې ډېر رکعتونه مو کوم موږ بالکل نه شو فلکه ډېر رکعتونه یو نہ شریعت مونږ ته لیمټې حدود لري داخه لیمټ نه وبار نوزې مونږ ته باونډریز موکا رکړي دي نو بار نوزې کړي بث بیا په غره بیا ګرځکان او عمل الصالحات د نبی اسلام طریقې او پیجن دیږي غره په نبی اسلام باندې درود شریف ا دا یو بهترین عمل دی نبی رسول الله سلام فرمای من صلی علی واحده چې ما باندې یو پر درود وي الله تعالی پر رحمتنا علی علی ګناونه وڅه سړی ستلو رکاته مسکیه یادري رکاته پر دم باندې کې دګه کېناستو اشهد ان محمد عبدو ورسولو هی وی الله مسلي علی محمدین دین اورید فقاهوی پدسی دثا هو واجب شو دا ولي دې دثا واجب نه کم کمی وشي دا غې د پاره یا زیادتینه بی ځای وشي دا ځکه دا په شریعت کې د زیادت او ګزګې دثا هو اسکیه دارنږي ډیر داتې کارونه شتا مولانا مشتاق چه بره اون کی مشرانو کی دی مثال ذکر کوو و یو استاد شاګردانو ته چا مار جوړ کو خولي جوړ کو غو به انام و کی شاګردان لګیو ماراني جوړو له په کارات باندې پدې کیو شاګرد ډیر زیره کو خیالو مارې جوړ کو ټورنه زر جوړ کو خوري جوړ کو چرې جوړو دغه پدې نام معلم چې استاد ته خو هغه مار ته اخ پی جوړي د مار خو نه اپا ای بانده پیل شو سڑی لگیا دی عمال که یرداخو خیرات در لنبی ما خام دی در لڑم ایلوازا در تختیه ایلوازا در لنبی ما خام سپور لنشی در دوان ما خام دی د درم ما خام دی در سلوی اختید دا بجمکیو در مار کو خفیینا عبادت خود پدی طریقش تا دینا و عامل صالحات احادیثو کردی در عمل صالح سو نخی دی یو چطاق عمل اس غه په علم باندې مبني ښا به علم عمل نه امام بوخاری رحمته الله باب تړلی باب العلم قبل العمل ته یو عمل کې یوازې هغه عمل علمي ګوري باب العلم قبل العمل د عمل له مخې علم کول نو په عمل صالح کې یو خبره ده چې هغه عمل مبني په علم باندې بل نیت پکه خالص د الله د رضايي او بل هغه پسابه سره کولی شي وبشير الذين عذر وركه كسانوتا امنوتي مان راړله کنيہ کيده د توحید اختیار کړی دا سوال حات او عمل الصالحات او عمل کړی په طریقه د نبی علی سلام او ا پښتانهوی د ایندوان مال همیشه بامبړان هم پوری ښه د ایندوان مال همیشه بامبړان هم پوری دا, دا تراو ختم دی او دا مل شیر دی و اغدا پار ختم دی اللہ ما شایمی زی کرکی رد المختار کی تا مل د دا پار ختمو که تا به بی بیا کسانو تا خودی روجی کیا ہو دی چی چاکم قاریانو اپیزانو بیلی دی اغیلی د پک دونیمی دونیمی روپے ورکی پینزی پینزو روپے دی پی اغا زی کرکی الاخضو والمعتوی هما آتیمانی ورکه اون کې اغستونی دواړه ګونانګار دي یبه یوه دواګه وخت یې دا ګونې دم دي مردا په یوو بقیقه دارنګي د دا پیسو لپاره قران او قران پیسې اغستل پتراو کی زمونږ د دیوبن علماو په دې باندې بهترین لیکل کلی مولانا رشید احمد غنگوهی رحمت الله له پتا ورشیدیا کې کی ذکر کایو چې کم یو افسې د طراو په ختم کې پیسې اخلي داینه غوړه د دا چې الم ترکیه و یو جټ کس پې تراویو کدان ته الحمدلله زمون پسا وړل کې اکثریت د افغانو دي او پسا وړل کې د سا نرورو دا د ماحول خور شو چې په ختمونو کې نه پیسې اخلي کڅوګلۍ سپیزار او سپلې جاکټ بنې نه جامېر لی اغم ولا واپس کې جنام د الله درزاره پر قران ایلي ښا دی ویو یې خو پې سوت کیږي دا خو په اون نه سوت نه کیږي صاحب یې نن وبشری للذین آمنوا دا ارسونا کولو اسکیو سړویر اذان غوډیر ختیز دی نو او سړی مرشینو په قبر کې دا باندې الکو کې کی اذان کوي کترې تاسو کې تاسو سره ثبوت سره یار نو زمون خوساله ور د لایل دي قران او احادیث او اجماع او قیاس راغي سرم ته لوردلایلی چونکی چونان چی لکه لہذا دا راغي د لایل چونکی چون دا بانگ خو قبر کی دی ملی تا پیغمبرو تو حاباو نا دیکھلی چې دا ماشوم چې پیدا شو او دلی بان نو کری لیکن چې مل شو مو تاوکو لحاظا کافیر شو سو سو کوئی طریقی تر حبر گول مول کی خوا بیا خو تا تداسی شو که چونکی چی چون دا کم سر ای مل دی بان بانگ وی چونکی چی دی پیدا شو اده غاخون خونو نو. لیکن اصلوی شو غاخون اشتا لحاظا دی مل شو نو لیکنو سی دا غاثون اللرکا بیا خچا گشاندی شی بیا دی قیاس که قیاس مال فارق کئیو نیو جے کې شریعت که دا آزان خپل مواقع آراغنی ما پیدا شو علی آزانو کا دارنگی دا پینزو منزونو دا پار آزان شتا جنازې دا پار آزان نشتا دا سرموز دا پار آزان نشتا بازی خلق و باران په دوران کې جمعات پا کې کی بانگو نوی هره ګبيرګه 12 دسم باندې نو وښته ښا نه دا باران د نړۍ دغه بار خپل دواګان خپل کلمات داسره غوایې کله خلاف شریعت کارونه نو دا به دلیل پیش کووم چې دا سړی پیدا شو نو دله باندې ویلو نو اوس مرشو چې ابتدا او دا یو شان دي شيخه نو بیا خو چې دی پیدا شوی غا نو چې موږ غا خو نه یو شان شي ګره دې پیدا شوی نو دغه کټا پیدا شوی اوس نو بته یخت دینلار کا کاته ای کا دارنګ ډیر داسې کارونه نو دیته وی قیاس مال فارق دی ته عمل صالح نه ویو یا مونږ او تاسو خیرات کوو په ول مخام دویم دریم ماخام ول دو ول دیم دریم مخام کې هم مل مستیا رس رشتنه او خیرات د پاره او زمو شریعت دردو تخصیص نه نکړي دی جمعه دادسلو وخت دی دا دی ول دریم سلورم مخام دی او کله تو ځګار شوې کله تا ته مکمله ویږي کله تاسو کیږي د خپل واسه مطابقو تا خیرات کوا دې توې عمل صالح او بشری الذین او زیر ورکا کسانو ته ایمان رولل او عمل صالحات عمل کړي په طریقه د نبی رسلام ان لهم جناتین جودیده پر باحونا کی به یی گی با من تحت النهار لاندیداونو دا دایننهورنا من تحت الاشجار لاندیداونو دا دایننهورنا یو انسان دا د لزت جون چتی رہی د خوشاله جون چتی رہی دا غی مدار په دریو چیزونو باندی یو بهترین مکان دل میلو یو لذیز خوراکونه دل یو خوبسورت او خوبصورت ابيبي دل میلو وی دل دا دریو والا ذکر کلله ما روز کو من نه من سارت رسته هر کله چې ورکلی شي دویته د دی نهسممیوه د پارهله خوا را کو د داخواغ دی چې راکلی شو مونږ ته مخکده دی نه دوته چې ام ورکلی من قبلو کې دو تفسیر دی چې دا خو ما ته مخې راکلی شو مختېمالله په دنیاې رالی شو ځکه چې به اغا جان میوي د اراجان امونه اوبم د دې جان غونتی هغه وځه دادا کر جان پښان دي لري د خوارک چل لور دی ښا کله کله با دي خلک کی کنه هغه یو سیس پستر ګریز لري یو خدای دا بسنګ خورم هغه یو کله چا ولا ګو ورکا نو پستر وي ګو نه وری زلي چې څنګه تی چقو نه خوګه یو خدای پګه ستانمو خو دې خدا ګولم ځان تستوي ښا نو بیا با دې تاله باغه شان در کولې تاله که مخ کې در کړی شوی وي چې د خبرات چل چې دی پی دا سيو دي دا مال تره دا, دا کینو دي دا خپل کې لاله دا مزیدار خپل لانګله آمدي او ها ذا الذی من قبل می یاده من قبلو مطلب دنیا کې را کړی شوی دویم دا من قبلو پینځمه ان مخ کې خپل مزیدار پروتو خورې خپل کې له یو خورې خپل سیوانې خورې تا څه خوښ لګې یوبړل یار دا رنګه دا مې ویو خو 15 منټه بعد ول بیا ورکلې شوې دیو یار دا خو ما وختي خوړل دیو خو دا 15 منټه فست کم عم خوري کناو کم سیو کوم مختلفه غټه سربکه لا خوري نو دا اغي اغذایکه بعد اغې نزایکې نه مختلفې به دغېنم ناشنۍ بیاخا اگه بلا جدال عزتی جداخوان بایی دا اللہ خفل و بندگان دا پارا تیار کردی بخاری شریف کے حدیث قصی دی اللہ وی اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا ازن سمعت ولا خطر علا قلب بشر ما خفل و بندگان دا پارا دیر ستیار کردی لاسترگولی دلی ندی قالو دیبو آئی هاز اللذی دا خواق دی چراکشی مونگتا مخکد وَوْتُوْ بِهِ مُتَشَابِحَا او ارکولی کیگی با دیتا مُتَشَابِحَا یو شانتی یو شانتی بے او خوندونه به بدلی یو انسان دے ناغتا کورم ملاو دی پا اغا کور که مدیدار کولی کولی والی والی نالی او نهرونا لختیم جوڑ کردی پاکور کې کور که دسارا اغا فریجو دا و بو انتظام دا میو انتظام د ارسشتا پدې سوز کې او دی اوازې ښا وی کاست یو ملګري مې ونصونه بخوا الله فرمایي ولهم فيها ازواج او دې لپاره پدې جنت کې ملګريا جنت کې بعد د دې مرګ چیا بی بیا نه بيولا بی کله کله انسان د اوکورم شتا محل مزیدار کورې دی پایې کې د ژوندۍ ضرورت ارتشتا پایې کې د ملګري مشتا خو ملګري سم غم دی ښا وچې دې لږ شي نو وګونو کې به وسلین جوړ شي ویو او چې دې لږ شي نو په دبي ټولر حبایي ښا ها ها او دا رنګي غسخه جامي دا شانتي غسخه بوي به دې پکور کې هرنګ زنه د فرغه مسله دراده چې دا بکور کې د خپل خوین مغي تاخذ زيب وزينت بناو سنگار بکي نو زمونږ د معاشري زنانه چې دا پردو غم خادو تدي غیره پارتن شپه سپیشل د دوغهمونته په کور کې دا د قشان دیغس خاپس خاګدي را ګدي نوه بیا هم سر دردي نو د دغ کلکه له ملګې او جې غریب سټولهمانه دفتر نه را شي د پټ نه را شي د مدوور نه را شي نو ټوللهور په غټ کې چلوي سر سره چې اوتیو وختی وتی او چې کوورته څنګه را شي نو کورنی چرته ې ده. ا واله دې در دರ್ಗاته بوته لیا چدلته گجوهان د شاپینګ دغه نشته دي دی غریب غوستړه راغلی بیا پریشانی کله کله غریب سټو را راشي نو پکار دای چې دا خپل به بده حال احوال معلوم کیږي بار ذات حالاته اغلی نامناسبه دا ول ټکو ګوره دیني کانو کوي ټيوي ستاه ټایو ټيوي ورونو دلا ته ما څنګه هاو نيته مخيرلدو دا شروع غریب ابا بار تو استو استومانه شي اجه کور تر راشي نو داوله شروع کی وطانما ما, ما رایتم ان کا خیرن قطو تن میوړت خیرن لیدو او بعد داسې په مصیبت اوړي ذلي او دما مور افلار دین ظلم کړی او ډیر بدی کړی دي ریستاغون ته کس تا ور کړی ما دا بلاق کاټیو ته شروع کی واستار لداوي مور دین لداوي افلار لداوي دا تاسو کوم دې دې را کړی ما الله جنات حالا ذکر کيه فیا ازواج متطهره دا کوم تقریر کوم د خپل شیخ تقریر کوم دا د ما شیخ په دې د دې هغه د شیخ احوبو اقا شان ته نقل کوم هغه د ماکم شیخ نه قران ذکرې حضره شیخ القرآن ما محمد طیب طاهری مدذل الالی الحمدلله چې کمزې هغه ټوخی کړې وي کمزې کې غو आवाज خو دی کم کمزې کې هغه پریشان شوې کم کمزې کې غا خندلې یا ټول ما سره نړکړې ده ما دې ما کې هغه را کړه دي بعد خلک وی دې پکې دا حالات ذکرېږي دې کومه حالات دي نه دا د خپل شهغه تقریر کوم ولهم فيها ازواج دي له با په دي جنت کې بي بيانيو متطهره پاکي بيو دمه کورونو نه پاکي بودبه نرا بيغي وګونو کې به وسلينيا دغه ظلم قوت ني جوړه متطهره پاکي بيو د بوله باراز نه د ماهوارینا د اصل نه پاکي متطهرتون ها حديث پاک راذي نبي رسول الله د هرو تذکره کولا ادنا مومن دا پارا بہتر حورے بئیو یو ادنا مومن دا پارا ہو داغی بارا کی قرآن ذکر گئی خیرات و نحسان خوبصیرت و خوبصورت بئی د داغا دا حورو بارا کی صدی احادیثو د دا د دی زین که دا راضی چلی اللہ سکم دنیا که بس پورن ما تا یا اللہ پاکه پرواز میں اوکی جزا آغا دیتا لالشما احادیثو که راضی داغی دا, دا, دا, دا, دا, دا گوت دا رانا دا پڑکو دا دی دنیا تخکارہ شو دا انور بخپل رنا بالکل چکمینو پټکی خا دا ایدو پټی دا, دا پیسه کا رخکارہ شو دنیا دا حلق ب بے ہوشی دا غی د خلید د توکانو یو ڈراپ یو ساس که کله دنیا سمندرونو کې واچو رشده و ټول شیرین شي شی. دا بټول خواږه شي دا رنگ ایته چې الله کم حسن ور دی الله ایته کم زوانی ور کړی دا الله بدن ور دی چې دا غی حسن دا هغه کله والی دا غی دسترغو دا, دا غی روزو د بنو تذکره قران حدیثو کې هغه بیان شې ویل وي دا غی کله وبس کې د خپل خاون ورته ګوري جزاد لوبت یری د بدن کې بوله وبخ کاری ښه ببر حقه رواني دا وب لکه څنګه چې او یو نل کره په کې سړی تخکاری دا چې دل د واخ کاری بیا دا غبیبی بی کم دی خاون ته پدیړک محبت دي نو کدی او یا جوړی چولیو رنگ برنګې جوړې خمد یدارا پا جوړو کې کی بدلا اغا بی بی اغا اغا زلبه والا اخکاری کدیوالا پاملا لاس کی دی دلا و مخاموح باکی دا اخکاری خوا دا سی اللہ پا خوبصورتا خوبصورتا زنانام اغا تا یاری کری دی چه دا تذکرین بیر سلام کولی نو سیو صحابیه دا اغاوی ایدہ اللہ رسولا حالبا امی سلمان ردی الله دا اگا رسول اللہ ن دنیا خیرون عملهور غورېله نه الله رسوله دنیا ځکه ک د دنیا دا ښې د هوروه تتسکې وور د دوی چې داس چل خه د صحیتته پووسکې ا الله رسوله چې د دنیا دا ښې غوره دي اوکر جنت د غورې نه اسلام فرمیل بل ن دنیا دنیا دا اخې د هورو نه ډیرې وردي دا څنګه جی. بصلاةهن و بصيامهن و عبادتهن وګوره دنیا ده خود مقام به د اغه هورو نه ډیر زیات وي او کدي ځانو په جندخه د غلطنا د غلطه تعلقاتنا د غلطه رابطونا د بي حياينه د يهوديتو د پليتو د بربندوق د لباسونو نه ايارانو غارانونو د ديزونو ساتو د ديز غرانو به دې ډیر زیات به مقامي به عبادتهن و صيامهن و په دنیا کې هودي سخته برداشت کای کله کسه وळाغون ته خبرو کی یو سوز په انتخاب ته و کی کله څخه خبرو کی دغه واخ واخ یو ته یو دیسه مسی پر ټکی پړکی زور پر زور زیر پر زیر و دا په سبر کایو نو کلا ولا سخر وینا کلا ولا واخ وینا کلا ولا مور وینا دا دون سخته دي برداشت کړی دی نو پرې وځه لوګون تر حیا مظاهره وکا الله تعالی له جوړ کا, کا استابد هورونا اغلوی مقامی ولهم فيها ازواج متطهره او یو ادنا مؤمن دپاره د دا دا دنیا ر د زراناو خو بده هور لیډرانی ها را بده هور مشرانې یو د دیني ګرانه کې به نور هوري کار کوي او کم یو ناری نه چې الله ول انسان دي خپلې بيبي سره په هغه ځان کې ملاقات وکي د دې د رمبي ملاقات ټایم بو 300 سالي یو بل ته پکتو دي وَلَهُمْ فِيَا اَزْوَاجٌ مُتْوَحَرَ دنیا سا دا مصیبت زندگی دا سریا دنیا خود پریشانو زندگی دا دا خوشحالو زندگی اللہ تیارا کرده دا و یو قدم پا دی نفس کی دا بل قدم بر جنت کی دا وَلَهُمْ فِيَا دی دِلَبَا پا دی کی بیبیانی مُتْوَحَرَ تُن پاکی یو کلی کی, کی میلاتی بیانو کو دی حور تذکرہ میں او کا میں یو ادنا م پدې کې وککا جوړه په ډېر څو غوسه شو استاد مونږ دی وی نتا یوی یوې پوهی تر اوسې یوته لويجه به تر بویه ابره دنیا دې پشانتنی کنه د غي اخلاق بناشناي د انداز او د کردار او د ګفتار د خبري د ناز او دای نخراد دای ادا دای نه دا ولهم فی ازواج مطہره خدای په دنیا کې د دې بهای ما هو لزان موبایل کې بی حیايي کمپیوټر کې بی حیايي پټوان او تصویران الله اکبر کبیره نن زموږ د مسلمانانو د معاشري یو لور خوره چې ګډوډه انځر مردان ته روانه یو او پردی لکتو چې علامه لوشه انشا بچا دمو در مسلمان انحال لے وَلَهُمْ فِيَا أَزْوَاجُمْ مُتْوَحَرَا سا آخرت دا پارتا یاری پکار دی وَلَهُمْ فِيَا أَزْوَاجُمْ مُتْوَحَرَا مُتْوَحَرَا او دیل په جنت کی بی بی آنے مُتْوَحَرَا پاکی کل کل دا سڑی دا زورت سامان زندگی پا کیا او بی بی مئی ا ته طبیعت و موافق هم وی په ډیر سوچ کئ وګوره پلان کیا غره زو فاض شو ځوانه بی بی ته پاتې شو دان کړي چې کی ځوانه جانه بی بی ته پاتې شو څړې مرشو خالدون او دی با په دی جنت کې همیشي بشارته کامله ذکر کو کا او هم فیا خالدون او دیبا با په جنت کې خالدون همیشه مون مونږه د ارته ورته موږ خو سونا څخه قرباني باندې راځو کنه سونا زمونږ د درس دا ملګری لري کنه چې دا ادم وګو په موبایل کې به د بیحایې فټو د بیحایې سره پروګرام دا پکې ان شاء الله نه شو خو همدا بل خبر کنه کله موږ ته نمبر ملوګو نو دی خو ردیغه علی خی دای غړي پیغږه د دول سور ناو ډایلاکی لګولي کنه کله کله ردیغه چې ته نمبر کله دا غوته ډایالوګ شروع کیو ته کله نو دغه تاسو دغه سره موډا چللیو آګه چللی زه مونږ تاسو کوی دا کوم خلکو په خپل موبایل دا ډایالوګ کې دا غا نه بجای چې مونږ څنګه ملاو او که که زه مونږ ډیر ضروری کارو سره بس مونږ غا بندو څنګه تاسو ته پدېلی بون خبر نه کوم زه کار مونږ لنګارای ځای غالي مخکې زمونږ دایفه مې مرګري په دایفه باندې خپل موبایل کې داسې منګ زه راجاب لګو تاسو ملياني اوره نو ما تر څر ایملیانو رابطه کې یم چې لګلګي خو اوري کې تدیم نو دارنګ چې موږ هغه سید سر نبیه ان شاء الله اوري نه پوهه مرکان ان شاء الله کم ګملګری وې ان شاء الله ولهم فیا ازواج کم مشراي پکور نو کې تخپل کو شرانه موبایل ای کمپیوټری هغه کتل چې جداسی پکینی ځکه اصل خجانات د ژوند زندگی دا جنت خوشالې دي دا جنت مزيدي جنت سړیا ولهم فيها ازواج متطهره او دی لبہ په جنت کی بیبیانه پاکی قران سو نوو کتاب دی ا دې قران را برچا بل خوړو شی ولهم فيها ازواج متطهره دی لبہ په جنت کی بیبیانه پاکی نو د محل مشرانو کې ما خان سے هغه غریب بیمار دی دوا یو خریوځه پورې چې داوره شو رشوه دا نو غریب ما سپینځه نو بس مازیګر بور درس کی ها درس تا ناهي یا د اجيسب دي شو نو کله زخ زغپل ډیر زیات تړشم دغه درځي بدلته سبکو نو برب سبکو نو درس او مطالعه آرام به بالکل چاته شو نشو او جدي مشراو ته ګورم چې دا غریبان بیماران دي باوجود د بیماران قران دی له خوان ورکيو نو مونږه زیاته کی ولهم من فیا ازواج متطهر او دلا پد وهم فيها خالدون او دیبا په دې دی جنت کې هميشه يوه ان الله لا يستحي د دې زینو قراني کریم کې هغه د په اعتراض کوي ان الله لا يستحي یقینا الله تبارک وتعالى باک نه کوي يا لا يترك الله نبري دي شي بیان کيو مثال ما بعود وتنماشي سرا باعودا دا ماشي ته ويو ايضرب مساله دارنګي ان الله لا يستحي يستحي ذ حيا نه ماخوذ دي او دا صفط دا الله تعالی ثبوتا نمشتا لکه حديث پاک کراضي چې ان الله حي کریم الله تبارك وتعالى حيانات کریم ذات دی د خپل بنده نه حيا کوي چې د خپل بنده او تعالی سپور تکړی يو این رد دهما صفرہ او اللہ تلاز خالی وافس کیا دارنگی ترمیزی ابو داود بیہکیو ایرک حدیث تا او دا سفت دا اللہ پاک پا سفت سلبیو مقیدو کیمشتا نو دارنگی این یذربا مسالہ یذربو دلت فمانا دا یو بیینو سر رخا تفسیر قرطبی زکر کئیو زکیبن العربی زکر کئی زربا بحرن دا زربا سم دریاب دی بلا مانی کل زربا مانا دا سره فمانا د سفر سره اذا ضربتم في الارض کله په ما ده بیان سره یا يوحناص زوريبا مسالون بل ته يذربا تفسير قرطبي ذکر کوي فمانا د يبينو سره يا بمانا د يجعلو سره يجعل شيئا مثالا لشيء اخر دا رنگي په د ضرب المثل او په قراني كريم کې د الله ل طرفنا صيغه سیغ... په صيغه د ماضي سره مذكر شي وي صيغه د جمع د ماضي متكلم سره دارنګه پسېغه د امر سره د مازي مجهول سره وګڼو چې غو سره په قران کې ذکر شوی دل اوزتن ما بعوذتنا با بعضي مفسرین ذکر کوي دا ما زائده دي د تاکید د مثلا د پاره دي او د بعوذتنا دا مثلا نه بدل دي ما بعوذتنا دا معنی کې را بدل دی د مثلا نه یا بادي وی دا بعوذتن او دا ما تاکید دا مثلا دا پارا باعوزتونو لسان العرب ذکر کوي بق دا غٹ ماشی تاوی بق او باعوزا وڑو کی تاوی تفسیر خازین موید چی باعوزتون وڑو کی ماشی تاوی نو دلتی د تحکیر او تقلیل دا پارا ذکر کوا اللہ ما دمیری رحمت اللہ لے کتاب الحیوان لیکل دیر ناشنا رخا اکل اکل کتابون اند پیدا کروی گو رہ اللہ ما دمیری رحمت اللہ لے کتاب الحیوان پایګه دې حیوانات او ناشنا ناشنا خبرې هغه ته یو ګوري کله کله ته چې ته خندا و شيخه کې باره کې ډېر ناشنا ناشنا خبرې لیکلې bale خبرې sə دې ذکر کولی شي نه کتاب الحيوان کې علامه دمیري دې ګرګې دې ماشې باره کې کدا بعوزاده ماشې په شکل داتی باندې دی ښا ته رو کې ماشې ته وګوره داتی غون ته شکل دې او دارنګي هدا اتینه اندامونه ډېر دي اتي سون الوی ودې ماشی دا غا تین اندامونه ډیر دي دا, دی دا تیسه لورخ پیری او دا یو <تصفح> خرتم او یو لکه ده د ماشی دوخ پی دا دوخ پی زایب دي د ماشی شپق پی او وزر امشته او دا اتیا خرتم کوټلیو د دې ماشی خرتم ډډغون دی تفسیری خازن ذکر کړي چې دا ماشی عجیب الخلقت دی چې سره د وډی کواری نغ خپل خرتم دا هغه ایو ایم پی بدن کې مورخه خې کړې نیته ورو بازګه ورلو کېون تدې یو لکه 10 تا د اتي او د میغه او د اوخه فرمان کې وردن نګي وی کلا کلا اغه اوه باندې ماشه تک ولګینو غو دا غینه ملکیږم کلا کلا باز پکی تاسو ذخیره شي نه یو دا رنګ ابن جریر ذکر کوي چې دا با اوزه په مثال د دنیا کې پیش شي د دنیا په مثال کې زکه چې کله دا ماشه وګی شي نو د ژوند دی ماشه چې کله وګی کنه ژوند تیرې خو الوزی مو خو چې کله به راګی دلډګی د چاوینه اوس کی او دی یو سرچې نو اوس کینو بیا مل شي نه بیا غیب د تلونی نو دا رنګي اکثریتوګه چې تاسو د دنیا د دنیا مال له انسان خالي ډیر مال وسرنیو بس پلاو گزارې شېږي وزل کی حيات روحانیه دین تر په توجوي او جمعه تمرازی مدرسې سر تمرازی د دین کارونم کوي چې کله دنیا په با مال باندې موشي کنه بهز لږه پله شي قران کریم کې موږ غوږو نو قران کریم کې 31 اجناس د حیوانات ذکر شوی ښه قران کریم کې د حیوانات او اجناس ذکر شوی دی ګورئ چې اولې پکې ذکر کو دا به ذکر کو په اټولو کې دا ماشه ورو کړې اوس چې اخر کې ذکر کړي کې کم ذکر کړي ها اتې ذکر کړې دارانګي اولې پکې ډیر وړو کې ذکر کړې او آخر کې یې ټول هغه ذکر کړ چې هغه آتی دي په الفیل کې په قران کې ذکر د ماشی شوی د ماشی د سفې د روا د خنزیرو د خرو د مارغو د اصل د صاوی اذرینډو د کارغو د شادو د ګړو د بيزي د اوخو د اوخي اجدا ها ما ورو نری ما ور mulqo spogi شرمخو کچرو spe sharmqo kachro tora mche mche megi mula cha cha ko tarange jola gi weno pasango ho de zikr kridi di pa quran e ان ke da ajnas da di zikr shi wi inna allah la yastahi ke da par e itiraaz kayi baazi mufassireen ho da که کدا مجصو تاختی نو دې تخلاصول نشي کولی یا الله فرمای ک مثال العنکبوت د مشركه د اعمال مثال په دا جوړاګي د جالې دی چې کله قران دا ذکر کو نو دا آیاتونه نازل شو نو زلاته فيه په دې کې نازل شې ودي او زمون شيخ ذکر کوي چې نا د اغه مقامات جدا دي د اغه د نزول وقتونو جدا دي او دا جدا بعضی دا صورت البقره دا مدنی صورت دی او اړه خبره په مکه کې شویده نو خبره مکه کې کیږي کی جواب یې مدینه کې کیږي بهر حال حضر شریف القرآن مولانا محمد طاه رحمت الله علیه ربط ذکر کوي بهغه سره ربط اډورانلو چې کله قرآنی کریم کې الله د رات او د برق ذکر شروع کوي نو دی اعتراض شروع کو داسن کتاب دی په دې کې دګلې د بریخنا د پړک پړک ذکر کیږي نو الله جواب وکوه ان الله لا یستحیی یقیناً الله نفریدی یا بات نکایو چې بیان کیو مثال په ماشی سره فما فوقا یا زیاد تغینا فاما الذین آمنو بتاکه کسان چې معنی راوړل دي وای کوول نو پس دی اراد الله او فاما الذین آمنو بس آکسان چیمانی روڑ لے فیعلمونا دی پوئیگی چیدا حق دے میر ربیم د طرفا د رب دا دینا فیعلمونا نو دی پوئیگی انہو الحقو چیدا مثال حق دے میر ربیم دا طرفا دا رب دا دینا دا الحقو دا فقران کریم کے دو سو چالیس کرتا را انھو الحقو من ربہم انھو الحقو کدا مثال حق دے می ربہم دترپا درب د دینہ دا حق په لغت کې صرف ثابت تویه په اور دا اغثیر دي چې ثابت وی او یقینا چې دا غي انکار جائز ندی دا شامل دی اعیان ذوات او تا افعال او تا رشتن او اقوال او قرآن کې دا حق پړي رومانو سره راغلی يوم حق بمعنى دا موافق سارا غلي موافق دوهم حق بمعنى كي ثابت في بدليل شرعي قيني سارا درهم جرم شرعي ويقتلون الانبياء بغير حق بغير دا جرم شرعينا التا حق بمعنى دا جرم شرعي سارا بل سلورم پورا بیان د خبري الان جيت بالحق کو. تاوس رات له په هک سره وک را تاوس موږ ته پورا خبر پورا بیان پورا خبره پین زم په معنا د صدق سره اش پغم معنا د حق لایک او مناسبه او ما امر واجبہ اتم معنا حق د بندا نہ هم معنا د حق یقینو لسم معنا د حق قران یو لسمه صفات د الله ذکر شوي حق دو لسمه معنا حکمت او فایدا دیار لصم امانا حک مالی شرعی سوار په امانا د جہاد سرم حک راغلے مقابل د دولا راغلی راغلے بل امانا سی قدار معنا لصم امانا سی قدار توحید خوش ہوئی سہیے کیدرا توحیدنا شپاڑتوه معنا سہیے کیدرا توحید حق کی تفضلی دې پرې حق کی تفضلی ات اللسم حق حاجت نلسم نل مانا عذاب الهی شلم مانا دنیا و فیدا جویشتم صحیح جواب دویشتم مانا حساب فَأَمَّا فا الَّذِينَا آمَنُوا بس اکه سان چې معنی راوللې فیالمونا نودی پویږي دا حق دی تر په دربد دینا لکه چې مثال وی دا مخاطب د تبرهیم د پویلو د پاره یو و اما الذين كفروا نو اکه سان چې کوپری کړي فېقولونا نفذوي ماذا اراد الله بهذا مثلا سيره د کړي الله په دې مثال سره یره دیپکه وی وی لکھه دا بوز یتب کرے گله مثال ذکر کی یره دیپکه خونه ویو دیپ وی دیپ گډیر خو دیپکه دیره پالو یم ته ویت معلوم کی ها اڅه وراته پته نه لګرا سره ته دیره ختالیخ کاري ماذا اراد الله بهذا مساله سيره دا کله الله په مثال سره یودلو به کثیر او یهدی به کثیر یو دلو بیہی کسیرہ مانے تا خیال کے وئے اشکال رازی گمراہ کئی پدی قرآن سارا اللہ الله ہدایت ورکی اللہ دیر ہوتا نو قرآن بانی ہو گمراہی نو رازی قرآن کتاب دی یو دلو بیہی کسیرہ ویہدی بیہی کسیرہ نو قرآن سره ہو ہدایت رازی نه نو رازی گردہ پی بدن تا تخویت ورکی دا پی یو ڈیلوی نعمت تیس او دای دا په دواګانو کې مرغلی دي کې الله په موږ دا باندې نعمت نورم زیات کی لکه کم څړی میده خراب وای اوی غریب کھیټه خراب وای ته ته شابه دا پېوسه دا پې هو سخت دا غریب نورم اا نورم ګډ وډای بیا مد دی کې خو دا خپل قصور دا خو دا خپل دن قصور دی نو قرانې کوم راه کیندا خپل ګمراه دي خو دا قران به انو لوري ګمراهی سره فکره شي ښا مثال باندې پون یو ظلو بی ہی کثیرا و یخدی بی ہی کثیرا یو ظلو بی ہی کثیرا زمانگو ستادان و مانا کو لاجیبہ یو ظلو بی ہی کثیرا اللہ گمراہی اخکار کئی پدی قرآن سردہ انسان کې دری کس مقویتو ندی انسان کے دری قویتو ندی یو انسان کی روحانی قوت وي روحانی قوت تعلق د الله سره وي اور دې طاقت قوت دا دارا چې دا انسان د الله تبارک و تعالی سره ربط او د تعلق لار تعالی شکی یو انسان کی روحانی قوت شو د الله سره سید لوالي دوم قوت د تبعیدي دا یې تعلق د بدن سره دی چې کوم تبعی قوت دی دا ای تعلق د بدن سره دی دا ای تقاضه ده ای سره والدینو سره د مشر د کشر او د خپل سره اړیکو تعلقات ساتي د تبیق قوت د تبیق او دریم قوتي عقلي دی د قوتي تکلیف تعلق د قوتي عقلي تعلق د نظام او د امن سره انسان کې دری قوتونه دی یو روحانی قوت دا الله ته لغوی دویم تبعی قوت دا خپل خپلوان رشتہ دار درا دا غوندو لسر تعلق او دریم قوت عقلی دا یی تعلق دا نظام امن او غی سره یو د غی تقاضا دی چې په دنیا کې دی دا نظام به څنګه طریقې سره چلوشي تمام سنحت او حقوق دایر آیت د دا کم یو کس قسم دا درې وړ قوتونه مسخ شوی نوګه د قرآن نه پیدا نشي هغه ستخه یکم کس نو قوتي روحانيه نو قوتي تبعيه هغه نه الله تعالی څخه د غواړي قوتي روحاني مڅخه وي دي نه پرشتداري پروايي نه د ملک د ملک بارکه د امن د اي نظام بارکه په سوچ نه کوي نو کم کس د ادريو والا قوتونه صحیح سالمي نوګه د قران د تعلیماتونو دغه نه رهلمایي مونږ کی شي دا کده کوم یو قد... قوت دی. دا خپلو دا مور دا دا ای صاحب دې نو غواړم خپلوانو د مور افلارې د رشتہ دارانو د اي اهل وطن د اي مج خیال ساتي چې اره پر قران کې اصول ذکر کړی تدبيري منزل سیاست مدنيه دارنګ اصلاح معاشره نو غواړم دکيو نو کم کميو انسان چې باه کې داني قوتونه نو غا د دا قران اڑو پیداخ لینا يو ذيلو به كثيره گمراهی اخ تارکی اللہ په دې قران سره د ډیرو و یهدی به کیزیرا دا کومه ډاکټر خوا او لو لتیس ټکو او استا شوګر دی استا پلانکی دی پټایسته دا ډاټر غلطی شو تاوله ډاکټر غلطی نشوا دا ګن خوده کې پرو ډاکټر ولا ظاهر کوخ په دې گمراه انسان کې دا گمراہی پر تر دا موږ ستاسو نو کوله دې گمراه منافق انسان مثال پشان د ډیران دی وس دیران باندې د پازا هغه خلپل او دارنګ د دادغار اخته دي ګیا مایا پر اخته ده پټ دي وګ کاله باران وو دي باران سره اېګره بو ور نه نوته نو دا بڑا سونو دډو دي دا شروع کی بیا نو هغه انسان کی گمراهی دن نفرت د پازا دا من خلې بلو دیر جیجا نو سلام او کلامو بالکل جیزا لال کړي ما او دا جل او هغه چلي او ځکه کاله وخرش نو به پټولږي بیا ښا دارنګ دا غن خو په پروت کې فروت دی دا غند او ته په قرآن کې بار بار چې منافق داسې منافق داسې مناف ته زوګیا ده نه منافق دو رنگي منافق چې کم دینو دا کې منافق داسې کې منافق داسې کې دیا چې په ځانو ویری کو چې ما خو نه یادې دا غنګ ورو ورو راخ کړی دی دا, دا قرآن کمال دی دا قرآن داسې مثال لے بدکرہ لیے دی تاسو به کتل کله ته دی دی بازه سپټالونو کې ایئر سره پل بری څړیو ورتيږي کله چې کمپیوټراي سيستم لګېدلي کله پکې لغونځاځي بليډ یا چاړه چاکو وغیره یو الته فورن در اوازو کیږي ثړې وی راپاس کتلاشي ورګه نو داغه قرآني کریم قرآن ذکر کوي منافق داسي مؤمن داسي اللهوالا داسي مفات پرز داسي او حضرت بار بار ذکر کې ذکر کې دی چې لغونځا یو ډېر خدای ته یو ډېر باد خبر پکې ډېر زور او ګولي کیږي چیرته خبرې پکې لګي نه ګولي دا موږ دې دا په کوچې د پته ولګي یو دویلو بی ہی کثیرہ قرآن ستا فرد کتاب دیکھا نخوا اللہ ری پیزا مونگی علاج ہو کی قرآن علاج و شفا رخا یو دویلو بی ہی کثیرہ مونگ دیر ډیر مونگ دیر عاجزانیو یو دویلو بی ہی کثیرہ و یحضی بی ہی کثیرہ قرآن کریم لکه لگمراحان و اگن سورت حج آیت نمبر بہتر گو و گورے سورة حج دعو یا ایم نمبر آیات یا ایوہ الناسو سورة حج دعو نمبر آیات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتَو وَدَا قُرَانْ نَزَارشَ مِثَال ذِكَرْ كَيَو سورة حج اُلَّسَمَ فَارَا دعو یا نمبر آیات چه دا قرآن بَيَانُو دا یو گمراهه گمراهی څنګه خکارکیږي خوyticks بیانې نو خکارکیږي نه او ته بس خلک وی کنه دوبه دوبه وای مونږ وای نه دوبه و را میدان ته شوې کا ثیری وای اذا اتلا الیم آیاتنا بینات ډیر خلک تاسو اورنه یره ملوشه ډیر خسر دي خو بس په درکه تش د خزو ذکر کینو اوس مونږ تش د خزو ذکر څخه کړی دا سره پارا دا د باندې باندې خبرې خې لګینه د سر بل سر عنوان او دا قران کریم باندې نو ځاناو ټول لپرنی عغلی زمون په درد کې ناګنو نه زیات تر دا نه شری کی دی الحمدلله ایګه زیاتل کې لابرالو کناری نه 100% کناری نه یو علاقه کې 80% اوري درته نه 100% اوري وایذات اتلا علیہم دا موږ سره پاره یا درالو که قران سرا د گمراهه کس گمراهی څنګه ښکارا کیږي و اذا اتلا عليهم اياتنا بينات او تکلالوستي په دې زمغه اياتونه ښکارا الله اياتونه ته کوله کوله بیانې نو تعارف في جو الذين كفروا المنكر تبې په موهونو د کاپرانو کتیواله او چې قران بایاني کی ته دې په خه ذکرکه ته موږ استادانو به ته قران بیانې خلکو کې باندې داسټه مسله توحید په بد لګي مسله سنت په بدل <سؤال> لګي ته د یسو ذکرکه هغه به بدل لګي ته ملک د معاشره کې د حیات امن خبره کې هغه به بدل لګي دې به تنه د ټوټه ور کې د غوسه غوسه جوخته اسره کومو وې لم مسلمانان پیدا کړي له کافرانو نه دا چې ګموخ کې قران بياني کړي ته دې ډېر څو رولې کړي دي بزرګدار ستا دې چې دا خیال نشي کا را دا دان مخه برحمت هغه برابر کی وېذا تتلا ال ایم آیاتنا بینات الله زموږ د وسادانو په جون کې علم او عمل کې برکت واچي وېذا تتلا ال ایم آیاتنا بینات تعرفو پی وجوه الذین په موهونو د کافرانو کثریو आले یا کا ادونا قریبدا یوغد کیا کاسان په لاسونه چې ملو کې په آ کاسانو چلولي په دې زمونږه ایتنا تاسو په بلاس دروغ دی قرآن ته بس کسړی او نوو هرکو دا ټیم ته وګوره غاې ته وګوره دا لګیا وای ته اماندارو الله مون باندې احسان کړی چې لم مون مومنان پیدا کړیو قرآن کې را کافیر نو نه الله ذکر کړی دا یو خو د قرآن د بیانورو په هی کافیر تندیت دغه زړه در تندیم اندي او را ورغو دوی منه خره دا ذکر کوي دا د کافر نه حدا مونږ والله مسلمانان پیدا کړیو دا کافر نه دا ذکر ک په کتاب عمله کتابو ته بدر پاسي کیږي بدر لا شاد کیږي الله ته نشي نو تاسو موږ زامه بغیر د پلي نه یوټړلوخه اوسله مساله بیان کړه دا قران پایتونه یوټړلو قل افا نبیو کوم بشری من زالیکم تور ته آیا خبر مکم پشار سرم ستا سردی کارنا وچه قرآن در بانده بد لگی بیانیگی قرآن بیانیگی قرآن تی میٹنگی چه سنگ قرآن بند کو شروع کی گی دوره تفسیر تی میٹنگی چه وچه سنگ دوره بند کو قرآن شا بند کڑی مڑا فلبه بند شوه و ایزا تو تلا لیم وچه قرآن دربان دی بدلگی قرآن بیانی گی و تندیتا دی غوٹے ور کریا و قرآن بیانی گی و تندیت دی تیرہ بجو کریا و قرآن بیانی گی والاو خلاف خبری کې و ردینا دی پشر سرم خبر کم چې انار لکن نار فیکن نار منکن نار علیکن نار وچ قران دربان دي بدلږي وچ قران بيانيږي او تنديته چولېوار کړي يا نو انار وتا ته ور دي لکنار نار او پتا کی ور دي ومن كنار تا نور خوريږي الیکنار طرفه اوسو دا وته وای بیا قران چ قران دربان دي بدلږي وتا کی ور بليږي و پتا ور دي تبه ور تزيد قران ويخه دا قرآن او دا آم خبرو که جی پچام قرآن بد لگی نو اللہوی انار اغدا فارعور دی او دا انار نه مخیر و سسم نی ذکر کری او سرطلق و لکن نار فی کن نار من کن نار علی کن نار صورت مدسر و نمبر آیات اگو رئی صورت مدسر نمبر آیات صورت مدسر و نمبر آیات تا قرآن بیانه ہو کلا انه کان لایاتنا عنیدا یوکم جرشم افارا کلا یکینا نو دا قصد مون د آیاتونو سره عزت کوو او قران سره عزت کوو اسی ظاهری استغفر الله سبحانه والحمد لله او وی انه کان دا قران سره عنااد کوو قران د هدایت کتابو قران سره ضد نه لري په کارخه الله تعالی مکه نه ملاویږي بیانولې نشي دا ناس ته مکه نه ملاویږي بازی کنه قران ته ناس ته نشي کولېغه دیندار غلطي او قران او قرآن خلاب خبری شروع کی مله په درسونو کار نه کیه یي بس اصل چکم نه وو دا چله وو په قران اولی کار نه کیږي تو قران ته کې نه جستا چوب اجازه دربط جان ديګر شوه دو جان چوب ديګر شوه جهان ديګر شوه دو انهو پا قرآن کار نکی گی دا قرآن پا درس کار نکی گی پا بی ای حدیثم بعد ہوئی امنون انہو کانا لعیاتنا انیدا پا قرآن اولی کار نکی پرون پر ان زمان دا مدرسی دا مدرس دا پیس منظور سے آق دی نکاؤ پی نشپک کسان دلتا نلالو حلتا اغس خرگنے درس اوری دلتا که تول مور اپلا ردی رو نا خوین دے اغم درس اوری انتیسا دترین انداز سر او څرګرګه کولی شي دغه دره د باجی صحابياتو نکاح پېږی کجوري خورل شي وې موجه د سنت په کې ژوند